Pri kapsi. Rozprávka vtáčatko zosadní k nám, zaspievaj zaštebuc, múdrosť nám daj. Zosadní vtáčatko na skalu, na kameň, a čo máš na srdci, smelo nám pripomeň nuž kde áno, kde nie, žil jeden chudobný človek, čo nemal nič iné, len trochu žita na poli, zo pár nízkych stebielok, že by ich aj žaba preskočila. Čo si len neborák pre ne stál, vystál, výsmešných rečí od sveta napočúval a najviac od svojho staršieho brata, náramného boháča, ktorý len na to myslel, ako by ho i o to posledné pripravil. Lenže musel si dlho nad tým hlavu lámať. Odrazu sa len prihnal vietor, paskudník, zahvízdal, zavískal a pustil sa po chudákovom políčku tancovať, maličké klásky na daleko rozmetávať. Čo si ja nešťastný teraz počnem? zabedákal chudák a pobral sa k svojmu bohatému bratovi prosiť o pomoc. A čože ty... Ku mne po chodíš, neprívetivo ho privítal brat. Varile, nechceš, aby som ti v rece žita daroval, škodu nahradil. Len si ty pekne toho lapaj, čo ťa do nešťastia doviedol. Akože mám chytať vietor v poli, brat môj rodný, ve to ešte žiaden človek, čo svet svetom stojí, nedokázal, zahorekoval chudák, ale keď sa od brata nejakej pomoci nedočkal, pobral sa do sveta. Dlho predlho šiel, na vietor vyvolával, až ho napokon, ukrytý za jednou mecov našiel. Čo by si rád, dobrý človek? Privítal ho vietor. A chudák hneď, že tak a tak Pre jeho huncúctvo ožito prišiel A teraz mu i s deťmi už iba umrieť prichodí Lebo doma niet čo do úst položiť Keď je tak, dravý vietor Škodu ti nahradím, ba i navyše priložím Dodáva a chudákovi na plece starú kapsu vešia. En vždy povedz, kapsa potrasa Nevidel sa chudákovi čudný dar, ale nechcel vietor uraziť. Nu ďakoval a viac klamaný ako natešený pobral sa domov. A doma zle nedobre deti plačú Žena dodieva dieva, na čo im staré kapsisko Či ešte málo vyšli svetu na posmech A už, už chce dar vetra von dvermi vyhodiť Keď tu chuták povie Kapsa, potrasa A v tej chvíli šúdo Stôl je vo chvíli plný jedál O akých sa v biednej chalupe nikomu ani nesnívalo a z kapsy sa len sypú a sypú ďalšie dobroty, že čoskoro na zem padajú Vtedy pohľadí chudá kapsu a takto sa jej privraví Dosť kapsička, nesyp viac Stačí nám i na mesiac ukry, ochrán, čo máš v sebe Iným poslúš, čo sú v biede Akým iným, čo za iným? Vraví v tom boháč, čo šiel práve okolo a všetko videl, všetko počul. Ja som ti brat, najprv mne nech poslúži. A ani nečaká, čo chudák urobí, sám si berie zázračnú kapsu a len čo príde domov, hneď sa na ňu obríkne. Potrasa kapsisko, riadne sip, lebo ťa ja zatrasiem ako nik. Nahrň ja jediva do vôle Miesta dosť V komorách v dole. Zlostí sa chudákova žena Že o kapsu prišli Mužovi do takých a takých nadáva A že sa jej máli I to veľa, čo im kapsa nasypala, Z chalúpy ho vyháňa Iď za vetrom Druhú pýtaj Počúval chudák Lakomu ženu Znova sa vybral za vetrom keď je tak, vraví Vietor Tu máš druhú kapsu Poďakoval sa chudobný brat vetru Za dar srdečnejšie než prv A len čo prišiel domov, povedal Kapsa potrasa. A v tej chvíli čudo pre náramné. Z kapsy ak sa sypú, Tak sa sypú zlaté dukáty. Už ich má chudák za hrst, žena za zásteru Ale kapsa neprestáva, dukáty prúdom vytria sa Nuz, sa chudák, kapse sa milo privraví Dosť kapsička, dosť je to, na zimu i na leto že nám toľko zlata, nešťastný je, kto ho ráta Čože to len trepeš, hlupák? v tom chudáka jeho bohatý brat Rozum si potratil že ti zlata veľa a ani nečaká či mu brat kapsu ponúkne sám ju schmatne a ozlom krky s ňou uteka do svojho bohatého domu a tam s ňou nie pekne ako jeho chudobný brat ale s krikom freskom. Zátra sa kapsisko čože to chcem zlata pelučké korito Dukáty zlatučké, sypte sa. Počuješ kapsisko? Potras sa. Tento raz už chudáková žena neplače. Rukami nezalamuje, že o toľké bohatstvo prišli, ale rovno začne muža byť z domu ho neboráka vyháňať. A kým od toho vetriska darebáka novú kapsu nedonesieš, na sa mi neukazuj. Kričí za ním. Kresťou sa mu vyhráža. Čo mal nešťastný muž robiť? Proti svojej vôli za vetrom sa vybral, hamblivo rozfúkané klasy spomenul. A či som sa ti už neodvďačil? Dobrý človek, mračí sa vietor. Či som ti dosť nedal? Dál, dal, klopí chudák oči. Aj viac ako mi patrilo ale ženu mám lakomu, brata chamtivého. Kým novú kapsu neprinesiem, nesmiem prach svojej chalupy prekročiť. Nuž podaruj mi, vetrík, vetríček, novú kapsu. Keď je tak, vraví vietor, vezmi si ju. A sám mu tretiu kapsu na plece vešia, ba mu ešte i slová pripomína, ktorými sa jej má doma privravieť. Ženže nestačí chudák ani dvere na chalupe za sebou zavrieť, už jeho žena za bohatstvom zabažená kúka pse skočí a nedočkavo volá: Kapsa, potrasa! A v tej chvíli čudo prenáramné, Z kapsy sa sype jeden obušok za druhým a poď ho tancovať po ženinom chrbte. Díva sa chudák na ten čudný tanec, za uchom sa vyčkáva vo škrabe. No keď už žena pridlho narieka, orá tu kričí, pohladí kapsu a milo jej vraví: Dosť kapsička, dosť bolo, stačí jej to nadlho. Kto bude chcieť ešte poklad, tomu väčšou mierou naklad. Ide okolo chudákov bohatý brat. Nevidí, čo sa v chalupe deje, ale reči o poklade začuje. A tak ako predtým i teraz, najprv od závisti zamrie, no potom do chalupy vbehne, schytí kapsu a pocňou domov utekať. A doma sa hneď na sedem zámok zamkne a do kapsy sa s krikom vreskom pustí. Zatrasa sa kapsisko, starýga, veď ma už chudoba omína. Daj všetko, čo skrývaš vo vnútri, Je na mne kapsisko, nešetri kapsa veru nelenila, sypala jeden obušok za druhým, ale akokoľvek sa usilovala, stále bolo málo. Lebo už to tak vo svete chodí, bohatému a lakomému človeku nie je nikdy a čoho dosti. Nuž bijú obušky boháča doteraz a budú ho byť dotiaľ, pokiaľ bude čo len jediná rozprávka v táčatku žiť. Svetom si preradosť i potechu chudobných ľudí poletovať. o dvoch bratoch. Za horami stará pec. Rozprávočka začni reč. Zahraj piese, navarite, neutajuj, čo máš skryté. Kým zazvoní z vrby zvonec, čo najviac nám pravdy povedz. Žili raz dvaja bratia. Jeden bol bohatý, druhý chudobný. Bohač mal nadostať všetkého, veľký murovaný dom, stádo oviec, konie, krávy, polia, rovné ako dlaň. Chudák zasa nemal nič. Len krydel detí, starú nahnutú chalupu a malé kamenisté políčko, na ktorom sa mu urodilo len toľko, že nezahynul od hladu. Jedného dňa, práve počas večere, zabúchal na boháčové vráta otrhaný starec. Kto je? Kto to trepe? Rozkričal sa hnevlivo boháč, lebo nemal rád, keď ho niekto pri jedení vyrušoval. Dobrý človek, ozvalo sa v tom spoza vrát. Nože ma pritul, prenocuj, dobre sa ti odmením. To že sa mi odmeníš, nezdržal sa boháč smiechu, keď zazrel, čo to za host sa dobíja do jeho domu. tačím že varile, nie dierami, čo máš na kabáte, Dobrý človek, vzľutuj sa, kdeže sa ja nešťastný na noc podiejem. Tvoja vec, odsekol boháč. Mne mladba zajtra začína, všetko mám plné. Dom ľuďmi, stodolú zvozeným obilím. Len sa ty poberaj v svojou cestou. Už keď je tak, uznanlivo prikývol starec. Aspoň mi krajec chleba podaruj, hladba morí. Celý deň som nejedol. Krajec chleba Zhykol boháč A oči sa mu zrigotali Lakomstvom A kdeže ti ho ja vezmem Lanská múka sa minula A novej ešte niet Tak aspoň suchú Nemazdenú kvoročku Zaprosil starec Skrúšený pohľad na boháča uprel Nemám ani kvorku, ani smytku Odvrkol boháč Všetko sme vyjedli Chudobní sme ako kostolná myš Zaklamal A teraz už choď bersa, doz už bolo plany rečí Starec sklonil hlavu Chrbát nahrbil A pobral sa preč od boháčovho domu Lenže nezašiel ďaleko Zaklopal na dvere chudákovej chalupy Nocľak si u chudobného brata pýtal ja, starý otec, zalomil chudák rukami, zle ste natrafili, kdeže u mňa nosliach? Veď tu nie je ani toľko voľného miestečka, čo by sa vrabec učupil, nože prizrite, na nozaj. Všade, kde len oko pozrie bedárove deti, jedno leží na zemi, druhé na peci, tretie zo so štvrtým v chatrnej posteli, a v humne, tam by som nemohol, uvažoval starec. V humne? Zasmial sa chudobný brat na vlastnej biede. Akejže to humno. Štyri vykrívené vrbové koli a doštená striežka. A aj to nie je prázdne. Zo pár snopov tam mám. Zajtra sa mlátiť hotovým. Veď tak, tak. Smutno pokýval starec hlavou a poberá sa preč z chudobnej chalupy. Veďže počkajte, starý otec. Postaví sa mu v tom chudák do cesty kdeže by ste šli proti noci. Hle, veď vidím, synak, nie je do teba miesta. Daj, ako len bude, bravý bedár a ukazuje starcovi na lavicu, čo mu v noci slúži za posteľ. Tu si dáhnite. A ty si kde postelieš? Čím sa prikrieš? Pýta sa starec. Len sa vy netrápte, starý otec, kývol chudobný brat rukou. Vydržím ja i tak, vonku si dotrávila hňem, nôckou sa prikryjem. Podiakoval sa starec za nocľah, ale spad sa nepoberá. Na lavici sedí, ako by na jedlo vyčkával. Zahamdil sa chudobný brat, že hostia nenakrmil, smed mu neuhasil. Nuž začne po chalupe chodiť, jedlo zhľadúvať ale niech hľadá prezerá a ničoho, čo by sa dalo douzložiť, nenachádza. A tamto hľa je čo? Ukazuje starec kostnatou rukou na hrbku prikrytú čistým ľanovým obrúskom. Posúch, vraví bedár a tvár sa mu zahambujúcou červenou zapaluje. Kúsoček posúcha pre deti zajtra dodáva ticho, akoby na ospravedlnenie. Starec znova chápanlivo sivou hlavou pokýval a na miesto posúcha si vypítal vody. Lenže bedár nemá to srdce nechať starca ohlade. Berie posúch, čo pred deti odložil a kladie ho pred neho. Potom sa poberie na podstienok, noc tam presedí. Lenže starec sa ani ráno z biednej chalupy preč neberie mlátiť ti pomôžem vraví bedárovi mne znova sa na vlastné biede chudobný brat od srdca zasmere, nemá čo jeden mlátiť, nie je to dvaja vraví a tých pár tenučkých snopov čo z kamenistého políčka zviezol po dvore rozkladá cepy hotuje len prívoľ neoljutuješ hovorí starec ale chudák ani počuť nechce o starcovej pomoci. No starec je neodbitný, z dvora neodchádza. Nuž na veľa sa bedár podvolil, starca k snopom pustil. Ten však nechytil do rúk cepy, biedný uzlík rozviazal, ocielku a kremienok z neho vybral. A načo, že mám teraz ohen, starý otec? Pýta sa prekvapený chudák. Mne na radosť, Tebe na osoch, odpovie mu starec. A odrazu sa len zohne, oheň vykreše a priloží k snopom, čo mali chudobného brata a krvidel jeho detí po celú zimu živiť. ste mi už len vykonali, starý otec, zalomil chudák rukami. Čímže ja nešťastný teraz deti nakrmím za úpel, že sa všetci blízki i ďalekí susedia k jeho dvoru pozbiehali. Ale staré z nič nikto si nevšíma, na nič nedba, len okolo ohňa chodí, vykrivenou žebrázkovou palicou ho skôr pohládza, než pošipkáva, milým hlasom sa mu privráva. Pomalý Vavrinec, pomalý, nech sa nám chlebíček nespáli, pomalý Sinček hor, pomalý nech sa nám chalba nezvalí. A oheň, ako by ľudské reči rozumel, hory pomaly tížko poslušne. Potom sám od seba zhasol a všetci, čo boli na dvore, zhýkli od údivu, lebo tam, kde pred chvíľou ležalo pár biedných snopov, kopila sa hrba zlatistého pšeničného zrna. Vidí to i chudákov bohatý brat, Závi s ním zalomcuje a hneď uteka domov. Dobre, že si nohy nepoláme ale len, čo je vo dvore, už oheň rozkladá. Čo si ty, rozum potratil, vykríkla od harúzy boháčová žena. Ved nás do nešťastia, ubrhneš? No boháč, ako ani nevidel bedákajúcu ženu, smolnú fakľu od ohňa pripaliuje na dolu zobilím ju hádže. Zbehli sa sluhovia s krhlami, stodolu plnú ťažkých snopov pred ohňom, chcú ochrániť. Ale boháže ich gohňu nepustí, palicou sa na nich ho háňa. A len čo sa ich zbaví, už sa obracia a s očami žiadostivými bohatstva, takto ho súry, okrikuje, rýchlejšie, vavrinec, rozhor sa, komory obilím, plňte sa. Lenže ohňu sa nechce do blkotu, horí slabým tenučkým plamienkom, priam čaká, že ho udusia, uhasia. No boháč na také niečo ani len nepomyslí, keď zbadá, že ho oheň nepočúva, skytí palicu, rozoženie sa a poď ho mlátiť oheň z jednej i z druhej strany. Rýchlejšie, dajme a kriadni hor, nech som ja bohatý, než som bol. A vtedy oheň hrozivo zapraskal, iskryvo z vysokých hôr, plameňom prenáramným vytriskom. Zo preskočil na z zmašteli, na drevárne, z drevárny, na dom. O chvíľu už bol celý boháčov majetok v obrovských plamenách. Čo je? Čo sa to robí, starý otec? Vyľakal sa bedár, keď zazrel plamene nad bratovým dvorom. Nič, inak nič to sa iba tvoj bohatý a lakomý brat pustil do mlátenia. Odvetil mu pokojne starec. Potom si vzal svoj biedný uzlík a pobral sa do sveta ďalšiu krivdu a neprávosť naprávať. Bo kravu predal Ziherali husličky Strúbila trúba Vysmej sa rozprávka Z hlúpeho kuba Zasmej sa hlúpučka Na vlastnej biede Kto sa smeje naposledy Najlepšie sa smeje V jednej dedine Žil starý človek Ktorý mal troch synov Synov mal veľkých ale radosť z nich malú. Lebo najstarší bol lakomec, akému páru nebolo. Prostredný škriepnik, že sa mu ľudia naširoko, naďaleko vyhýbali a z toho najmladšieho pecúcha sa zas celá dedina. A bodaj by sa nesmiala, keď len za pecov sedel, v popole sa prehrabával, muchy si z pred nosa odháňal. Ej, Kubo, Kubo! starostil sa starý človek, čo len z teba bude, veď sa už len rozhýb, rozkývaj, ženu si pohľadaj, dodaj, jakajú užitočnej roboty sa priber. A tak i všelijak inak ho narádzal, prosil, naliehal, ba všej dobré slovo za drieňový prúd vymenil. Ale nech robil, čo robil, Kubo sa ďalej v popole premrval, kašu zhrnca vylizoval, na žembu a robotu ani len nepomyslel. Neraz starý človek i slzu z oka vypustil, lebo či chcel, či nie, práve tohto syna mal najračej, pre jeho meké srdce si ho viac, než tých dvoch starších oblúbil. A čím väčšmi sa mu čas naplňal, tým väčšmi sa toho bál, čo sa s ním neborákom po jeho smrti udeje. Preto keď prišla jeho hodina, len to dvom starším synom na srdce nakladal, aby s najmladším hlúpáčikom pobratsky zaobchodili, spravodlivo sa s ním o všetko rozdelili, o nič ocovského neukrátili. Bratia na ocové starostlivé slova prikývli. Všetko mu prislúbili. No len, čo otec zavrel oči, začali si sami dvaja deliť to málo, čo po ňom zostalo. A boli by veru najmladšieho brata o všetko pripravili, keď tu sami sa do náramnej škriepky pre jedinú biednú krávku pustili. Moja je! kričal brat Lakomet. Moja je, kričal brač Škriepnik. Mne patrí, ty si už dosť nachmátal z chalupy spola. A takto i inak na seba vykrikovali, že sa pol dediny zbehlo na diváky. I boli by sa bračia i nebratsky do seba pustili, keby nie richtára, čo prišiel medzi nich poriadky robiť, horúce hlavy schladzovať. Ten hneď spravodlivú začal reč, že krávka nie len im, ale aj Kubovi patrí. A tak ju treba o troje rozdeliť. Ale akože živého tvora štvrtiť budeš, nuž treba inú spravodlivosť vy a že bol múdra hlava, tak hneď aj rozhodol, aby bratia z rána vyšikovali kravku do pola a kým sa tam bude popásať, aby tri maštale vedľa seba postavili. Do ktorej kravka večer vôjde, toho bude i navždy zostane. A viac, že nechce slovka počuť škriepného, čo mu dedinu baluší, ľudí od roboty odvracia. A len nechcú rýctársku bakulu okúsiť. Muž urobili bratia tak, ako richtár rozhodol. Na druhý deň, lenčo vyhnali krávku do poľa, pustili sa o prekot dostávania maštalí. Najstarší s murármi stavia maštal parádnu kamenu. Prostrední s těsármi maštal útulnú drevenú. lenku kubonič. Tak ako dosial, v popole sa prehrabuje, pred domom posedáva, maštale bratov žičlivo obdivuje. A čo ty, Kupko? dobrávajú mu ľudia? Čo i ty nestaviaš? Či tebe krauka netreba? A na čo že mi hodí kubo nedbanivo rukou? Niech si ju len bratia berú. No, ale potom, keď Richtár dupol nohou, že tak a tak, načo si on hlavu turboval, aby ich spravodlivo rozsúdil, predsa sa len pobral i on do roboty. Lenže nemuroval, nekresal, ako jeho dvaja bratia, len pri ich hrdých staviskách, čo ich chalupu prevýšili, do zeme štyri kolizatel kol, striežku zo slamina nepoložil, a pod ňu kopu čerstvej trávy nanosil. Smiali sa ľudia z Kubovej maštale, smiali sa i bratia. – Kubo, Kubo, ved si ty hotový palác prihotovil, zachádzal sa odsmiekuj sám Richtar. – Do toho sa ti, kravka, stúpiť neosmelí. Smiechotí, posmechy sa priam sypali na Kubovú biednú hlavu, ale nie dlho, iba do večera. Lebo večer sa krávka spola vracala a Verutá nešla ani do kamenej, ani do drevenej maštale. Lenčo zazrela čerstvučku mládzu, pobrala sa rovno k nej po čtyri koli striežku slamenú. A vtedy už Veru nebolo bratom do smiechu, zlosť ich schytila, nimi zalomcovala. Hneď a zaraz začali iba o tom premýšľať, ako svojho hlúpeho brata okravku pripraviť. Ty, Kupko, brat najmladší, veďže maj s nami bylku súcitu. Začali s ním hneď na druhý deň peknú reč. Spomeň si, čo nám otec pred smrčou nakladal, ako nás k bratskej svornosti nabádal. Ej, veru sa ten v hrobe obráti, keď sa dozvie, že si ho nepočúvol. To najlepšie si pre seba uchmatol. S nami si sa vzhode nepodelil. Stislo Kubovi pri takejto reči srdce ľúdosťou. Kriudu, čo sa bratom stala, chce napraviť, ležže nevie ako. Kdeže je on neborák na rozmýšľanie? Ale bratia už všetko zaňho ho rozútali, že najlepšie iba tak bude, ak krávku odpredá a o peniaze sa s nimi spravodlivo rozdelí. Nuž zakosílil Kubo krávke konopný povraz medzi rohy a pocňov do mesta ponúkať ju trhovcom. Lenže bol Kubo na krok z ocovskej chalupy, na zlú cestu vykročil a namiesto na trh krávku do hlbokej hory priviedol. – A čo už teraz? – žalostí Kubo. – Kdeže tu ja, biedný človek, na statočného kupca natrafím? V tom zakúkal vietor, starý suchý buk, pod ktorým nešťastný Kubo zastal, rozhúpal, až tak v ňom všetko zavrzgalo. Varile, nechce, výk motor moju krávku kúpiť? Spýtuje sa prekvapený Kubo Buka. Je to Bóg Buka znovu, Buk znovu zavrzgota. Nuž keď silou, mocou chcete? Vysvedľuje si Kubo vrzgot po svojom. Nedbám, predám krávku aj s povrazom. Len vec sama tak. Či zaplatíte 52. Lebo věčet, nie som ja z lacného kraja. Bůh ticho zavrzal. Aha, tak je to, posmutnil Kubo. Nemáte. Nu už potom od nebude, vraví a zberá za odísť. No lů mu je kupca ztračiť ještě raz se k němu zvrtne. A zajtra, kmotrýk, zajtra by ste nemali. Búk zvrzvota hlasnejšie, veselšie. Tak to je už ináreč, keď zajtra máte, usmieva sa Kubo. Takto ju dám i na veru. Takto veru, hej, dodáva a privezuje kravku ostrom. Na tešení sa potom poberie domov, ale doma horšie než zle. Lebo darmo sa verí, že kupec Buk statočne zajtra za krávku zaplatí, vedi slovo dal, 25 zlatých prislúbil. Bratia ho len mláti bijú, z ocovskej chalupy vyháňajú, svojim nešťastím nazývajú. A keby len oni vystrájali, ale na ich krik sa znovu ľudia pozbiehali a keď sa dozvedeli, komu Kubo kravku predal, smejú sa, že prestať nemôžu. Presedel tú noc nešťastný Kubo na podstienku, no len čo ráno svitlo, už aj kráča podlh do hory. Lenže v hore ani peniaze, ani kravka len pri buku pár koštialikov ponočnej vlčej hostinie. – Teda vy takto, k motor. mračí sa Kubo. – Hostinu robiť to, hej, a platiť nie? Vietor hore nefúkol, nuž i buk stál ticho, ani sa nepohol. – Čušíte, k motor, čo? zvyšuje Kubo hlas. – Lenže mňa neokabátite, mňa veru nie. Dajte, čo ste, duženky, vám pekne vravím. Lebo keď vám budem vraviť nepekne, potom už bude neskoro. Ale Búk ani tento raz nič. Ejk, motor, zastrája sa Kubo. zaplače, lebo vás to bude mrzieť. V tom zafúkal vietor a Búk tak rozhýbal, že sa vrzgod na celú horu ozýval. Núž, vy sami k kmotor ešte posmievať budete, očervenil Kubo a iba ak schytí jednu z odpadnutých halúží a tresk s ňou po buku, že sa mu hneď polovica bútľavého kmeňa vyvalila a s ňou aj kotlík zlatých dukátov, čo si tam zbojníci boli kedysi dávno uschovali. Ááá, Výskol Kubo nad toľkou kopou zlatých peňazí. A že vraj nemáte, ej vy jeden. Smeje sa a už nie haluzou, ale prstom sa stromu figliarsky zastrája. No že bol Kubo viac človekom statočným, než hlúpim, odrátal si zo zbojníckého pokladu iba toľko, koľko mu za krávku prichodilo. Ostatné dukáty naspäť do bútľaviny vložil, zemových prisypal. A i tie svoje si pre seba nenechal. Dal ich bratom i susedom. A keď ich pekne všetky porozdával, znova sa pobral na svoju pec. A to je už rozprávke o Kubovi, čo mala radšej teplý, popolne studené zlato. Koniec. Odkedy sa kačica hrúži do vody a vlk Krčmár po Salašoch chodí. Zadávnych dáven keď ešte rieky tiekli hore korytom A dreva bolo viac ako stromov v lese Stretol sa vlk s kačicou Ej, že vás vidím, pani kmotra Potešil sa úprimne vlk kačke A pustil sa s ňou do zhovorky Dobre mu padlo po dlhom čase S niekým zasa slovo stratiť Dobre chýry si vypočuť Lenže kačke nebolo veľmi do rečí ako jej muž umrel, sama sa trápila, na horkom vdovskom chlebíku žila. A tak viac slouko žalostné, než slouko radostné trúsila. Slzu poslze na zem púšťala, k hrachu pri ceste sa prirovnávala. A veď nie je tak panik motrá. Tíšil vlk kačku, žalosť jej vyhováral, lebo už také srdce mal, že cudzie nešťastie mu ani spadne dalo. A pritom sám bol na zaplakanie, čižmi deravé, kabát dotrhaný, klobúk sa má diera a vo vrecku ani smytky, ani groša. Všimla si to i kačka, vlka polutovala. Hej, kmotrík, kmotrík, vidím, že i vám sa nevodí práve najlepšie. Nie zo šťastím, s biedou ste za dobre. A to dozaista len preto, že ste ako ten prst samučky, bez detí, bez ženy. Veď ani ten kabát nemá vám kto poplátať, košelu oprať, teplú váru navariť. Rozľútostil sa teraz vlk, lebo kmotra mu svojím starostlivým slovom do živého ťala, ťa živú samotu spomenula. I zadumal sa, tvár sa mu zakabonila, Veselá misej chmárov zatiahla. Ale kačica vdovica hneď inú pesničku spustila, Z opačného konca reč načala. Tak a tak, šlo by to aj iná. Aj kabát by bol v poriadku, i čižmi, a klobúk nové. Ale to by ste, kmotriť milí, nesmeli byť sám. To by sa o vás musela dajaká ženská ruka starať. Vtedy by bol v dome i obrus čistý, i muškát v obloku. Len by bolo treba takú starostlivú ruku zohnať. Po svete sa za ňou zobzerať. Došlo pomaly vlkovi, čo mu to kmotra nadhádzuje, čo za medový motúz mu pod nosom preťahuje. I sa mu takáto reč, v očiach mu zablíslo a tak ju on hneď inak začal. A že prečo nie, litom, lititom, že aj keď má svoje roky, síly, on má veru dosť a čo na tom, že kde tu môj zub chýba, že on by veru ženu uživil, ha, čo už len to, ťuhája. A keď sa vec má teda tagat, čože by on po svete chodil, ženskú ruku zhľadúval, veď takú, ako má pani kútra, by aj tak nenašiel. No je tu taký háčik, zosmutnil odrazu vlk, nemá on veru chalupu, nie je to múraný dom, nuž kdeže on neborák mladú chudovedie, a tak o žembe nemôže byť ani reči. A čo by nie, vraví v tom kačka, a iba keď potme žmúrkne na vlka, až v ňom všetky žilky zahrajú. Viem ja, komo trigo niečo, kde by aj obrus, aj muškát mohol byť. Stačí len slovkom naznačiť. Nuž slovo dalo slovo, potisol si vlk klobúk figriarsky na ucho a poď ho s kačkou nasobáš. A Zosobáša potom rovno do krčmy Ale nie za stôl Ako by sa na svadobných hostí patrilo Ale za pult K pohárom a čbánom Lebo krčma nepatrila Nikomu inému Než kačke v dovici Ej, bol by si Mladoženáč radšej za stôl sadol Tokajčiny sa napil Ale kačka Tak a tak Už sme sa dosť pobavili Peňažkou natrovili Aha Čiže mi som ti nové kúpila, aj klobúk, aj rajtky zelené, teraz sa nám už obracať prichodí. Už muž môj dobrý, chyť radšej roboty, nalievaj, ale nie po okraj, okuštiček nižšie. A nie víno sudové, ale víno krstené, potočnou vodou rozriedené, lebo takto už chodí v našom poctivom krčmárskom remesle. A ešte iné podobné reči kačka krčmárka nahovorila. Ale to ako by na stenu hádzala, lebo vlk bol inej povahy. Netúžil krčmových hostí ogrožok rádať. Už viac prelieval, než nedolieval, ba i na veru dal. A v sobotu večer, keď sa mládenci a divky do krčmy na tancovačku poschodili, než grošil, z vlastného vrecka vytiehol, cigánskemu primášovi ho na čelo prihľapol. A potom už jedna laba k čižme, druhá guchu. Ej, nikdy nepomrieme. Horejú cigáň, ťahaj, vyťahuj, otrčené husle nešanuj. A poď ho krepčiť, rozpustilé pesničky vyspevovať, mladé dievky jednu po druhej vykrúcať. Nevideli sa krčmárke takéto poriadky. Ale čo má robiť, keď si nechce muža rozhnevať, zábavku mu prekaziť? Nuž nepočuje, nevidí, keď vlk krčmár ďalej na veru dáva, peniaze od hostí za jedlo i pitie nežiada. Len sa ty netráp s platením, k motor, švagrík, vraví vlk, keď platiť prichodí. A počkám ti za mesiac dva, abák treba i rôčik. Veď sme so ženou žiadny bedári. Aha, v pivnici máš sudov skoľko. V širokom komine to slaniny i z predlanska. Šípí krčmárka Kačica, ako to s krčmárstvom skončí. Nuž po tajomky si dukáty odkladá. Do koženého mešca ich uvezuje, Mešec pod vanku už schováva. A ďalej, jachtikársky život vedie vrchovatou mierou sebe a že má dobré srdce i svetu dožiči. Z valachmi, so salašou je hlavne za dobré. Tým je u neho sveta žiť. Jedia baraninu, pijú hriatlo, pri cigánskej muzike valaštičkami šibrinkujú, čaj! A neplatí ani jeden, všetko iba narováš, na veru, leto oni, valasy, statočne vrátia. Len sa ty, krčmár náš, nič neboj. Ánože nalej storočného, čo je ako krv červené, a tuhé ako fujak v januári. Harieva veľk krčmár, poháre háre prelieva. nuž nie je diul, že pivnica i komora sú čoskoro prázdne, niečím hostí ponúknuť, seba opatriť. Ale vtedy už kačica nedrží jazyk za zubami, tak ako nikdy doteraz do muža sa pustí. To ty, korhelisko, Ne dbaj pahltník. To ty si všetkému na line. Pre teba budeme teraz biedu trieť, svetom sa potlkať. Ak nechceš, aby som ťa hneď a zaraz z domu vyhnala, ber sa na salaše do zoby vymáhať. Ta, ta, ta. Čo mal vodneborák robiť? Počúval ženu, na salaše sa vybral. Lenže nestačil bránu za sebou zavrieť, keď tu len kačica schytí mešec z gazdovaných zlatiek a hybáj druhou stranou preč tomu. Lebo tak si to rozhútala, že radšej pôjde svetom, ako by mala pri vlkovi na psi triciatok výsť. Lenže kdeže svetom nebola ani v strede potoka, keď vlk na briežok pribehol, rozľútosteným hlasom na ňu zavolal. Len sa ty vráť, žena moja, nikdy ja už nedám nikomu na veru, narováš. Zvrtla sa kačka vo vode, aby vlkovi zakričala, že jej je to jedno, že mu už neverí, lebo tak, ako nebude zo slanina, z neho nebude nikdy nepoctivý krčmár a že darmo mu sľubuje slzy pre nieva. No len čo zobák otvorila, aby mu to všetko do očí vmietla, Mešec už na dno potoka. A od tých čias hrúži, ponára sa kačica do vody, hľadá stratené peniaze a ak najde nejakú handru, mýka, natriasajú, či je to nie náhodou ten stratený mešec. A vlk, ten zas Salašenev vštevuje a vyberá dlh, čo u neho pačovia v si